Жменька поганців. Склад виявився задушливим підземеллям, де гуляли протяги, а холодне світло відшукувало щілини у віконницях і залишало яскраві смуги на заполюженій підлозі, на порожніх скринях, завалених купою в кутку, на старому столі посередині. Тіполо опустився на хисткий стілець біля столу, відчуваючи, як руків'я ножа, який дала йому Монза, притискається до гомілки. Гостре нагадування, для чого його підрядили. Життя ставало дедалі темнішим і небезпечнішим, ніж удома на півночі. У власному виправленні він відкочувався назад. І з кожним днем усе швидше. Тож якого біса він досі ще тут? Бо хочеться Монзи? Треба було визнати, що так. І те, що вона після Вестфорта трималася з ним холодно, тільки й змушувала тіпала бажати її ще дужче. Бо хотілося її грошей? І це теж. Бо коли щось купуєш гроші, чорт забере прекрасна штука. Бо йому потрібна була робота? Так. Бо він у цій роботі знався? Так. Бо йому вона подобалася. Тіполо насупився. Деякі люди просто не створені для добрих справ. То може він теж із таких? З кожним днем танула впевненість, що його виправлення варте стількох зусиль. Від роздумів його відірвало грюкання дверей. З кімнати, де вони спали, рипучими дерев'яними сходами спустився Коска, спровокла чухаючи вкриту червоною висипкою шию. Доброго ранку! Старий найминець позіхнув. «І справді, схоже на ранок, я вже не пригадую, коли востаннє його бачив. Гарна сорочка!» Тіпола обсмикнув рукав, темний шовк, поліровані кістяні гудзики і тонка вишивка на манжетах. Значно вишуканіша, ніж обрав би він сам, проте Монзі подобалася саме ця. «Я й уваги не звернув. Я й сам колись кохався в гарному одязі!» Коска опустився на розхитаний стілець поряд. «І Монзин брат, між іншим, теж. У нього, пригадую, була така самісінька!» Тіпило не знав, куди хилить старий мерзотник, але добре знав, що це йому не сподобається. І. Вона, звісно, багато розповідала про свого брата. На губах Коски грала дивна посмішечка, ніби йому відомо щось таке, чого не знав Тіпило. Казала, що він мертвий. І я чув. Казала, що сумує. Це вже точно. Є ще щось, що мені слід знати? Гадаю, всім нам слід би було знати більше. Та нехай сама розповість. Де вона? Вибухнув Тіполо терпіння якого у Монза Монзе? А хто ж? Вона не хоче, щоб її обличчя бачили, кому не слід. Та не хвилюйся, я наймав бійців по всьому світовому колі, і з розважальниками теж чимало доводилося мати діла. Ти ти маєш щось проти, аби я взяв на себе відбір? Тіполо був ще й як проти, знаючи, що єдиним клопотом коски вже тривалий час була пляшка. Після того, як кривава дев'ятка вбив тіполового брата, відрізавши йому голову і настромивши її на деревку знамена, батько почав пити. А збиттям почалися і напади люті, і трясся, і похмілля. Він перестав приймати правильні рішення, втратив повагу своїх людей і, зрунувавши все, чого досяг, так і помер, залишивши ті тільки гіркі спогади. «Я не довіряю пиякам», – буркнув він, не добираючи слів. «Люди починають пити, стають слабкими, тоді втрачають розум». Коска сумно похитав головою. «Навпаки. В початку людина втрачає розум, потім слабна, тоді починає пити. Пляшка – симптом, а не причина». І хоча твоя турбота зворушила мене до самого серця, не треба перейматися через мене. Сьогодні я вже значно твердіше стою на ногах». Він витягнув руки над столом, вони і справді вже не так тряслися. «Так, легке тремтіння, а не несамовите смикання. Ви не помітите, я вже буду в цілковитому порядку». «Не можу дочекатися». З кухні випливла вітаря. «Не ти одна, Шайло!» Коска плесну втіпала по руці. Та досить про мене, яких злочинців, жлодюжик, розбишак і всякого іншого людського набряду ти відкопала в брудних закапелках старого Сіпані, яких войовничих розважальників явіш перед нашими ясними очима? Музик душогубів, смертельних танцівників, співаків із мечами, жонглерів, які. які. убивають, підказав Тіполо. Посмішка коски поширшила. Влучно і без реверанців, як завжди. Без чого? Грубо, як ціп. Вітарія прослизнула на останній стілець і розгорнула на поцюканому столі аркуш паперу. Перш за все я знайшла вуличних музик, що грають за якийсь дріб'язок біля причалів, проте гадаю, вони заробляють суттєво більше грабунком перехожих, ніж серенадами. Бідовий зарізяки. Таких нам і треба. коска витягнув ходу шию, наче півень, що отой за кукуріки. Заходьте. Двері з репінням відчинилися і ввійшли п'ятеро. Навіть там, звідки був родом Тіпола, їх вважали б сумнівною ватагою. обірвані з масним волоссям, побитими віспою обличчями, очі їхні підозріливо приморужені, нишпорливі, в брудних руках загиджені інструменти. Дочовгали до столу один почухаючи пахвину, другий колопаючись у носі барабанною паличкою. «Хто ви будете?» – запитав Коска. «Волочні музики», – озвався найближчий. «А назва вашого гурту є? музики перезирнулися. Ні, а нащо? Тоді, будь ласка, назвіть ваші власні імена і інструменти, якими володієте, у музиці і в бою. Я Солтер, барабан і булава, Солтер відгорнув полу заляпаного плаща, показуючи мяний блиск заліза. Булавою я володію краще, якщо по щирості. Я морк, назвався наступний. Дудка й коротка шабля. Гулопін, ріжок і молот!» і я Волопін, тиснув четвертий великим пальцем у бік. Брат он цього, скрипка й ножі. Він витросив з рукавів два довгі клинки і покрутив їх у пальцях. Востаннього ніс був поламаний так, як ті ще ніколи не бачив, а набачився він усяких. всяких. «Гурпі, лютня і лютня!» «Ти б'єшся лютньою? перепитав Коска. «Луплю нею отако!» Гурпі широко взмахнув навскоси, вишкірів зуби кольору лайна. «Там сокира всередині!» «А он воно що!» «То ну, хлопці, шкварте, будьте такі добрі і веселенько!» Тіпало в музиці не вельми тямов, та навіть йому було ясно, що грають зле. Барабан бив не в такт, дудка фальшивила, а лютня звучала якось на одній ноті, мабуть через запхану в неї залізяку. Проте Коска, заплюшивши очі, кивав у такт, ніби в житті не чув нічого гарнішого. «Ох, мій світе, яке багатство талантів!» – вигукнув він після кількох тактів, на півноті обриваючи музичний шарварок. «Ми вас беремо усіх сорок скелів на душу за ніч!» 40 на душу? розявив ворота барабанник. «Плата в кінці, проте прийдеться нелегко. Вам точно доведеться битися, а може і грати. Цей виступ може виявитися смертельним для наших ворогів. Пристаєте на таке діло?» «За сорок скелів на душу?» Тепер сміялися всі. «Ще пак! За таку суму ми на все підписуємося!» «Молодці! Ми знаємо, де вас знайти!» Коли музики забиралися, Вітарія перехилилася через стіл. «Зборище паскуд!» «Між іншим, оцим і добрий бал маскарад!» Шепнув Коска. Вирядимо їх як найстрокатіше, і хто там що розбере. Ті геть не сподобалося довіряти своє життя такому набрадові. Люди ж помітять, як вони грають. Люди до Кардоті ходять не музику слухати, пирхнув Коска. Може, нам слід було подивитися, як вони б'ються? Якщо вони б'ються так само, як грають, перейматися нічого. Вони грають так, ніби їх срачка мучить. Вони грають, як навіження. Якщо пощастить, то й битимуться так само. Це ж не яким-яким, а таким же перебірливим я тебе не вважав, Коска глянув на Тіпола поверх довгого носа. Треба тобі трохи навчитися жити, мій друже. Усі перемоги, за які варто боротися, досягаються завдяки натиску і коражу. Завдяки чому? Безрозсудності, пояснила Вітаря. Швидкість, уточнив Коска, і вміння зловити момент. А ти що скажеш на все це? Звернувся Тіпола до Вітарі. Про натиски, оте, друге. Коли все йтиме гладко, ми відділимо Аріо і Фоскара від інших і. Віталій голос не пальцями. Хто там терзає лютню, великого значення не матиме. Час збігає. Чотири дні і всі пані буде збіговиська всіх найіменітіших і наймилистовіших штирійців. В ідеальному світі я б знайшла кращих людей, але цей світ не ідеальний. У коській вирвалося важке горлове зітхання. Щоправда, то правда. Але не треба падати духом. Кілька хвилин в нашому розпорядженні п'ятеро. «А якби мені тільки налили склянку віна, ми б уже добряче!» «Ніякого вина. гаркнула Вітарі. «Поганий знак, коли людина не може навіть горло промочити!» Старий найменець нахилився так близько, що тіпало зміг розгледіти потріскані судинки його на щоках. «Життя наше море горя, мій друже! Заходьте!» Наступний ледь проліз у двері складу, такий був великий. Лише на кілька пальців вищий від тіпала, та набагато масивніший. Ніби теса на підборідді була поросла густою щетиною, а на голові красувалася сива кучма, хоч він був іще не старий. Дорогою до столу він потирав важкі руки, пригинався, ніби соромлячись своїх розмірів. Мостини за кожним кроком жалібно скрипіли під велетенськими чобітьми. Коска присвиснув. «Оце так велетень!» «Знайшла в корчмі біля першого каналу», – пояснила Вітарі. Налеганий був як свиня, але всі боялися його виконати. Майже ні слова Штирійської не розуміє». Коски нахилився до Тіпола. «Може, цього візьмеш на себе заради північного братства?» Якось особливого братерства на північному холоді Тіпола не пригадував. Та спробувати варто було. Слова звучали незвично, бо він уже давненько не розмовляв рідною мовою. «Як тебе звуть, друже?» Здоровань здивувався, почувши північну. «Сивочуб!» І показав на своє волосся. «Воно завжди було такого кольору!» «Що привело тебе аж сюди?» «Роботу шукаю!» «Яку?» «Мабуть, яку дадуть. Навіть якщо оскорував прилеттям, таку, певно, і дадуть. Ти північанин? Ага. А на вигляд, як південець». Тіпало насупився, підкотив вишукані манжети і заховав їх подалі під стіл. «Та ніяка я не південець. Звучи Каул Тіпало». «Тіпало?» – кліпнув очима Сівачуб. «Ага. Від того, що цей чоловік знав його ім'я, у душі розлилося приємне тепло. Усе-таки у нього ще була гордість. Ти чув про мене?» «Ти був в Уфріті з Шукачем?» «Був. І з Чорним Довом. Чисто впоралися, як я чув. Так, взяли місто, обійшовшися лише парою трупів». «Лише парою». Здоровань повільно кивав, не відводячи очі від типового обличчя. «Видно таки добре все пройшло». «Ще як. Шукач умів берегти людське життя. Гадаю, він був найкращий, від кого мені довелося отримувати накази». Ну то що, раз самого шукача тут нема, для мене честь битися плічоплісі з таким, як ти. От і добре, мені так само. Радий, що ти з нами. Він згоден, перейшов тіполо на штиріську. Певен? перепитав Коска. У нього якась гіркота в очах, і це мене тривожить. Треба тобі трохи навчитися жити, буркнув Тіполо. Куражу нахуй набратися. Віталі приснула зі сміху, а коска вхопився за груди. «Ах, убив мене! І вбив мою власною шпагою!» Раз, хай твій маленький друг залишається!» «І що можна таке вигадати, маючи парочку півничан?» Коска вістов бурчу впалася. «О, ми можемо відтворити бойову сцену! Зобразити отой знаменитий північний двобій, знаєш, між Фенріром Страховидлом, чи як там його, і отим, ну, як же його звуть?» Кривава Дев'ятка. Коли він вимовив ім'я, по спині пройшов холодок. «Ти чув про нього? Я там був!» У самій Гущі, тримав щитане крою кола. Чудово! Тоді ти зможеш внести в постановку нюанси історичної правдивості. Нюанси? Трохи, буркнула Віталі. То чого до дідька не сказати трохи? Та Коска, надто поглинутий своєю задумкою, вже його не чув. Душок насильства, придворні аріо просто загоряться, і хіба можна буде кращий привід, щоб відкрито пронести зброю? Тіполо був не такий захоплений одягтися чоловіком, який убив його брата і якого ледь не вбив він сам. І ще й зображати поєдинок. Одне добре, що не доведеться бренькати на людні. «Що він каже?» – пробасив сивочуб північною. «Що ми з тобою розіграємо поєдинок?» «Розіграємо?» «Знаю, та вони тут на півдні, як хочеш паскудство, розіграють. Ми наче битимемось на показ, тільки вдаватимемо, розумієш? Для забави». «Коло поєдинку – це не смішки!» Здорованів їй справді було невесело. «На півдні смішки!» Спочатку ми зіграємо, а потім, можливо, доведеться побитися навсправшки. Сорок скелів, якщо впораєшся. Тоді добре. Я зрозумів, спочатку вдаємо, потім б'ємося по-справжньому. Сивочуб зміряв тіпала довгим пильним поглядом і попхався геть. «Наступний!» – гримнув Коска. У двері заскочив худенький чоловічок у помаранчевому трико яскраво-червоній курці з великою торбою в руці. «Як вас звуть?» «Перед вами сам!» – чоловічок картинно вклонився. «Неймовірний Ронко!» Брові старого найманця злетіли вгору так само швидко, як упало серце Тіпола. «І що ви вмієте, як розважальник і як боєць? «Мої вміння однаково годяться і для того, і для іншого, панове!» Він кивнув кості й Тіполу. «І пані!» – кивок вітарі. Ронко повільно обернувся, нишком сягнувши до торби, тоді крутнувся на місці, рука злетіла до обличчя, щоки напнулися і... Щось затріщало, і з губ ронко вирвався сліпучий струмінь вогню і шугонув попритіпала аж жаро пік щоку. Якби був час, він би пірнув під стіл, проте тепер ніби приріз до місця, важко дихаючи, кліпаючи і витріщаючи очі, котрі знову звикали до пімоворку на складі. Кілька умахів полум'я впилися в стіло, один якраз біля тремтячих кінчиків пальців коски. У тижні полум'я зашипіло і згасло, залишивши по собі димок, від якого тіпало потягло наблювання. Неймовірний ронко відкашлявся. <гум> «Вийшло трохи потужніше, ніж хотілося». «Зате вбій вражаюче. Коска розігнав дим перед обличчя. «Безперечно весело і безперечно смертельно. Ми вас беремо, шановний, сорок скелів за ніч!» Чоловічок засяяв. «Залюбки буду до ваших послуг!» Цього разу він розкланявся ще нижче. «Шановні пане, шановна пані, я з вами прощаюся!» «Певний, що його треба брати?» – спитав Тіпола, коли двері Заронко зачинилися. Усе ж трохи небезпечно, вогонь у дерев'яні будівлі. Що скажеш? Коска знову підморгнув. А я гадав, ви, північани, складайтеся тільки з люті попсованих зубів. Коли щас піде паскудна, вогонь у дерев'яні будівлі якраз ліквідує все, що нам треба. Що зробить? Зрівняю з землею, переказала Віталі. Погане підібралося слово. На пагорбах півночі великим зрівнювачем називали смерть. Вогонь у будівлі і нас усіх може з попелом зрівняти, і якщо ви не помітили, цей мерзотник не надто влучний. Вогоньце небезпечно. Вогонь це прекрасно, ми його беремо. Але ж він шш. коска здійняв руку, закликаючи до тиши. Нам слід шш. Не кажи, що шш, я сказав. У вашій країні, що немає такого слова. «Меркату призначили мене відповідальним за підбір розважальників, а це при всій повазі. Означає, що я вирішуватиму, кого обирати. Тут не голосують. Ти зосереджуйся на виступі, аби розвеселити придворних Аріо. Я займаюся плануванням. Як тобі таке? «Як прямий шлях до біди», – відповів Тіпола. «Ох, до біди», – Коска вишкірівся. «Чекаю, не дочекаюся, а тим часом кого розглянемо наступним?» Вітаріо глянула у свій список, звівши руду бруву. «Бартії Кюмель, гімнасти, акробати, метальники ножів і линвоходи». Коска штурхнув тіпала ліктем під ребра. «От маєш линвоходи, і як таке може закінчитися погано?»